Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Hogy ja, a fel, arra Peter. gondoltam, hogy, hogy ilyen lifestyle témát kicsit rakjuk félre, és ilyen nerd, tech, geek vonalon pár dolgot beszéljünk meg, mit szólsz hozzá. Kicsit köszönjük a gyökerekhez. El, eltávolodtunk a évben. Ami nem baj, szerintem, megnézve a, a Analytics-et, nem tudom, láttad, így a Spotify-nak a, a Analytics reportját átküldtem neked, nem tudom, egy hete, vagy valami ilyesmi, é. és akkor abban voltak ilyen demográfiai adatok, és, szerint, és az alapján így a közönségünk nagy része az olyan korba van, hogy ilyen család, meg pocakosodás meg lifestyle témában is kapcsolatokról lehet beszélni nekik. De azért a kortek témára is gondoltam, hogy pár dolgot említenék. Az egyik, hogy uh -huh. talán előkerült a podcastba is, de így Twitteren, meg a Telegram csatornán, meg mindenhol osztottam, hogy ugye YouTube vlogot is elkezdtem ebben az évben gyártani. És akkor volt, volt olyan speciális adás is, amikor együtt voltunk bankokban, uh -huh. ott is csináltam egy ilyen vlogot, és ugye ennek a tartalma inkább ilyen fényképezéssel kapcsolatos, tehát így megosztok ilyen utazós, meg utcai fotókat, és akkor a köré, hogy hogyan csináltam, miért csináltam, meg mit tettünk, mit tettünk közbeszól ilyen lassabb, ilyen fotós témájú vlog. És yes. most már ebben az évben azt nézem, hogy 1, 2, 3 plusz 1 ilyen 6-7-8 10 perces vlogot osztottam meg. Igen, 8-10 perc átlagosan. És volt egy plusz 1, ugye ilyen magyar nyelvű izé, connected, meg heti meteor interjús dolog is benne. És akkor gondoltam, megosztom, hogy így egyrészt, hogy hogyan, mi, a, mi a workflow, amivel csinálom ezeket a dolgokat, és eh, hogyha hallgatók között van tapasztaltabb vlogger Szívesen hallok visszajelzést is akár Twitter, no. vagy Xen, vagy, vagy a Telegram csatornán az, az is működhet. És akkor a, a, ami tapasztalat így ebbe az évben, ugye a 3 plusz 1 videó után, hogy eddig sikerült, nézem, Analytics-et 283 subscribert csalogatni az adásra, ami számomra egy jó dolog, amikor te is megosztottad a, a, a videót, ami nem csak az interjú videót, hanem a másikat is, amilyen ilyen Bangkok fotós dolog. Az, Igen, olyan, Igen, Igen. az olyan 600 view körül van, amikor csak én osztottam meg dolgokat, és nem volt ugye Gyuri meg a te ilyen social reach belecsomagolva bele megosztásban. Ahor, szóval akkor ez olyan, jaj, jaj, á, akkor olyan, most a legutóbbi ilyen Tokióba készült videó az jelenleg 440 view-nál jár, szóval kicsit kevesebb, és akkor ez ilyen 30, 40, 25 like körül mozog ez a dolog. És itt tartalmilag, aki esetleg nem nézte meg ebbe az évben az első ilyen vlog videóm az Barcelonába, vagy ahogy magyarul mondjuk, hogy Barcelona. Hogy mondjuk ezt magyarul? Úristen, az, az fáj. <gül> nem, nem, nem, nem mondjuk úgy. Oké. Okay. rengeteg ne, nyelvész ez, van a hallgatók között, mint kiderült, akinek erős de véleménye de van, és az szeret az... Igen, az, de az, az, az, az, az, az, az... Szerintem azt nem is hallottam még így. Én se, de, de jó. Szóval maradjunk, maradjunk Barcelonába. Vagy... Pösszénk el, pösszénk Spanyolosan mondjuk pösz... nem, Barcelona. Nem, nem... Ba, ba, Barcelona, Barcelona. Barcelona. Szóval ba Barce Barcelonában volt-e? Igen, ott csináltam fotókat, arról szól, és akkor kicsit érintve ugye a zenei fesztivált, és akkor ott egy ilyen 15 éves, nem is tudom, 10x megapixeles pici point-and-shoot ilyen digikemmel fotóztam. Uh -huh. Aztán a következő vlog az a bankok, meg Phuket, ugye veled, meg mindenféle más barátommal, meg Gyurival, ott, ott készült, abban van ilyen utazós fotó, meg film fényképezőgéppel is fényképeztem minden. És a legutóbbi az pedig Tokió meg Oszaka egy ilyen üzleti útra vittem a Leica fényképezőgépemet, meg egy Leica branding lencsével ellátott kínai uh, Xiaomi mobiltelefon, és akkor azzal ilyen fotós projekt volt. És uh, Ja, aki még nem nézte meg szívesen, meghívom ugye a csatornára. De ami érdekes volt, hogy számomra kielégítő, tehát így pozitív élmény, hogy mit tudom én, két száz embert érdekel annyira, hogy feliratkozott. Nagyon pozitív nekem, hogy ilyen 4, 500 inkább 500 ember megnézi ezeket a videókat. És amikor így a is belemegy a szívembe, a statisztikát nézve, és ez egyébként teljesen képbe vagyok, hogy miért, meg hogyan, uh, hogy átlagosan, megnézek egy ilyen, is látom, ezt nem akarok hülyeséget mondani, de azt néztem, hogy átlagosan ilyen két és fél perc volt a view a 8 tíz perces videón. Az és jó, ha hogy... belegondolsz, uh -huh, uh -huh, ez én így, na no, oké, okay, három perc, most a három perc az average. És egyrészt tökéletesen megértem, hogy miért. Én egyébként Ilyen alapos ember vagyok, és a Casey Neistadnek végmentem egy ilyen fizetős prémium, ilyen hogyan csináljuk videót akadémiáján, ilyen nem tudom, több hetes program, kellett csinálni dolgokat, ilyen peer review volt, mindenféle ilyen átadandó dolgot kellett csinálni, meg visszajelzést kapni, meg minden. Tehát így ha. komolyan csináltam. Ez még így a COVID-évek Van egy ilyen, ilyen biznisze a hogy megtanít vélokan. Hát, hogy a fenében? És... Persze. De hát azt gondolnád, hogy annak annyi izéje van ilyen, ilyen gravitáció, annak a csávónak, hogy fossa a pénzt mindenhol, és hogy ráír. ráér. Figyelj, hogyha megnyomsz egy gombot, és az neked kiad, mit tudom én, két millió dollárt, azért csak megnyomnád azt a gombot, nem? De, jó, tehát, Akármi is van. Tehát azt mondta, igen, de ez nem csak egy gomb neki össze kell rakni, hogy az a gomb működjön. És, hát igen, de nyilván egy stábban dolgozott rajta. Igen, de ő, ő is csinált, tehát ez a tréning, ez tényleg ő, ő volt a, a fő content benne, és egyébként baromi jól végigmegy azon, hogy neki mi a workflow, ugye a munkafolyamat nyelvész hallgatók számára mondom ezt, és nagyon érdekes, hogy ő hogy csinálja, és ugye az ő videói teljesen más műfaj, ez egy ilyen nagyon pörgős humorra, akcióra épülő ilyen csúcs YouTube termék, amikor ő videót gyárt, én egyébként követtem a csatornáját nem amikor egy napi szinten release -e nem így inkább az elmúlt években, amikor így belassult, belassult a, a release, de így követtem a csatornát és értem, hogy ő hogy csinálja ezeket a videókat, és értem, hogy mik azok a módszerek, hogy ilyen nagyon rövid szegmenseket vág össze, mindig van valami csattanó, mindig van valami ez, meg az, hogyan igazítja a zenére, minden. És tudom, uh -huh. hogy tudnék olyan videót csinálni, ami nézők számára, és most itt nehéz lesz ezt fordítani ugye az a engaging, tehát így bevonza őket, rajta marad a szemük nem érdekes. kapcsolják el a csatornát érdekes, érdekes igen, legyen érdekes, de úgy, hogy így bevonja őket a ugye, engaging, bevonja őket a videóba és, és nem kapcsolják el a csatornát és végignézik a, a gyors ütemű videót, és én így megpróbáltam nyilván ezzel az akademi alatt ilyet csinálni, de arra jöttem rá, hogy engem nem ezek a videók érdekelnek a Youtube-on, tehát hogyha beszéltünk talán erről, hogy mi miket követünk, például az ilyen fotós témába követek négy-öt olyan arcot, akik ilyen nagyon lassú, tempójú videót gyártanak, ahol filmre fotóznak esetleg ilyen régi, mit tudom én, száz éves kamerákkal, uh -huh. ahol mindent kézzel be kell állítani, maga a fotó elkészítése is egy hosszú lassú folyamat, és a videó is ezt ábrázolja, és akkor oroszkál, mit tudom én, a, a nemzeti parkban, Amerikában a csávó körülné, és csönd van, vagy mit tudom én, csiripelnek a madra, És ez a fajta ilyen lassú tempó nekem sokkal-sokkal jobban bejön, és tényleg egy ilyen nehéz nap után sokkal jobban érdekel, mint egy ilyen Casey Neistat, izé megyünk a, a, a villany gördeszkával, és akkor leesünk hú, volna, mit tudom én. És elfogadom, hogy ha valakinek beadja randomba a Youtube ezt a videót, mert pár olyan kurszót elhelyeztem be, ami érdekelheti. Belátom, hogy a nagy része a Youtube közönségnek, különösen akik úgy rövid videóra szoktak rá, vagy a pörgös videóra, unalmasnak fogják találni. és teljesen elfogadom, és teljesen oké, okay, hogy három perc után elkapcsolnak, mikor mikor ott beszélek, meg lassan mennek a dolgok minden. És itt elfogadom, hogy annak az hogy én olyan videót csinálok, amit én szeretek nézni, az az, hogy, hogy, hogy ilyen lemorsolódás, az megjelenik az adatok között. Szóval érdekes így belenézni, fájdalmas belenézni, tudván, hogy, hogy tudod, amikor ezeket a videókat csinálom, gyakran ilyen több nap, de időnként több hét van, amikor mondjuk belerakok, mondjuk azt, hogy 20 órát, vagy 30 órát magába a fényképezésbe, mert akkor tényleg így 100 arra figyelek, hogy számomra érdekes, meg szép képeket csináljak, mondjuk belerakok 3-4 órát a film nyersanyag rögzítésébe, legyen 3-4 óra az, hogy így összevágom, inkább több, legyen inkább 5 óra, hogy így ezt összevágjam, zenét találjak meg mit tudom én. És akkor, tehát valaki el elé kerül, nézi két percen át, böfög egyet és elkapcsol. De, de ez így működik, ez egy ilyen műfaj. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy aki hallgatók között van esetleg ilyen youtuber vagy vlogger, és csinál ilyet, hogy hogyan kezeli ezeket a statisztikákat. Meg aki esetleg nem nézte meg eddig a videókat, és érdeklik utazásos fényképek meg videó, az nézze meg. És még így a túlsz, vagy esetleg ha neked van véleményed így erről a műfajról, az szívesen Meghallgatom mielőtt a technológiát. A, a meteornál mik, miket mutatnak ugyanezek a számok? Azt nem tudod, hogy véghallgatják Ott el, az egyes Már nekünk nincsen -e hozzáférésünk ilyen statisztikákhoz. Én úgy érzem, hogy aki De. vacakol azzal, hogy a podcast apjában letöltse a podcastot a telefonjára. Vagy, hát, igen, vagy streamelje, igen, vagy streamelje. És ez elindítja annak az esélye, hogy így. Tehát az, az, az egy olyan dolog, hogy vagy az van, hogy futsz, vagy az van, hogy mosogatsz, vagy az van, hogy nagyon szeretnéd kikapcsolni már az agyad, és elalvás előtt hallgatsz valamit. Az nem olyan Twitch content tudod, hogy így kapcsolgatsz, nézed a következőt, mit tudom én. Az egy olyan mm szerződés köztünk a szolgáltató meg a hallgató között, hogy akkor most így leülünk, és tudjuk, hogy egy órát együtt fogunk tölteni veletek. vagy. Szóval az nem egy ilyen, ilyen kapcsolgatos dolog még a YouTube, abszolút olyan, mint régen ugye a műholdas tévé volt, hogy ott van a 50 csatorna, és akkor kapcsolgatsz, kapcsolgatsz, és akkor ez uncsi, ezt már láttam, ez nem érdekel, ez lassú, és akkor ugye elkapcsolja az ember. De mindesetre érdekes, érdekes tapasztalt, és még azt is megosztanám, hogy miért is ebben a vlog hogy egyáltalán miért csinálom ezt, mert miért akarok magamnak kilódást okozni, meg az amúgy is nehéz. Hétköznapok mellett még, még ilyen saját projektet tolni, és van bennem egy ilyen, hogy én ugye, nem is tudom, 7-8 éve nagyon rámentem erre a fényképezés dologra, egy tényleg ez ilyen, szerintem ez mindig velem marad már így az életemben, hogy ez ilyen nagyon fontos nekem maga, a, a, a ilyen fotós könyveknek a böngészése, saját fényképek készítése, megérteni ennek a pszichológiáját, a technikáját, a művészetedben az rettenetesen érdekel, és szerintem, hogyha az ember így relatíve jó fotókat készít, van egy ilyen késztetés, hogy másoknak is meg szeretném mutatni. És így az egyéb módja digitálisan megosztani képeket, az egy ilyen bedöglött csatorna, tehát így a, az Instagram ugye híresen átváltott ezekre a rövid formátumú videókra elsősorban a maga a fotózás az így elveszik benne, az, hogy az algoritmus egyáltalán aki így bejelölt és követ, annak megjelenjen a kép, arra minimális esély van, és maga a befogadása ennek a képnek ugye egy ilyen feed, tehát ez maga, hogy elnevezik, ugye, hogy eteti így sorra ezeket a képeket, és scrollozod, és egy másodperc tap, egy másodperc nem tap, mit tudom én. Tehát ez nem egy jó módszer annak, hogy esetleg egy, egy nem triviális, nem egyszerűen értelmezhető ilyen nagyon grafikus, nagyon színes képet megmutassák, annak nem jó módja. És akkor van egy ilyen analóg folyamat, ahol így 15-20 barátnak, ismerősnek, kollégának, időnként szoktam így papíron, tehát így kinyomtatni egy digitális nyomdába ilyen 15-20 fotót tartalmazó ilyen zin, ilyen kis magazinokat, és akkor az jó érzés, hogy kézbe adni, akkor azt úgy véglapozzák elteszik, hogy tudom én, van egy ilyen része a megosztásnak, de hogy nyilván ez nem egy jól skálázható dolog, és például manapság postán küldeni ilyen zint mondjuk haza, vagy barátoknak, ez egy drága dolog, és sokáig tart. Úgyhogy ezt szerettem volna kitalálni, hogy mik azok a módok, hogy akit érdekel a családba a barátok között, vagy akár ismerősök, hallgatók, vagy akik, akiket érdekel a fotózás, meg az Ázsia, meg az utazás, de hogyan tudom megosztani ezeket a dolgokat. És én úgy érzem, hogy jelenleg a legjobb módja ennek, azok az ilyen hosszabb formátumú YouTube videók, amit olyan összefüggésben néz az ember, hogyha rákliket, és érdekli a téma, jó eséllyel Aha. megvárja, hogy mit tudom én két-három másodpercig mutatok egy-egy fotót, meg beszélek róla, van valami kontextus is, hogy miért, hogyan, milyen környezetben csináltam. Tehát számomra ez a jelenlegi digitálisan a legjobban kontrollálható, legjobban minőségben megosztható csatorna. Tehát az egy, az inkább egy ilyen szükség, hogy, hogy videót csináljak köré, mert egy ilyen mintha diafilmet tudod így slideshowban mutogatni, az aztán tényleg unalmas. De hogy alapvetően az a célom hogy így megosszam a fényképeimet olyan emberekkel, akit érdekel, és valamennyire tudjam ugye magát az élményt befolyásolni, és akkor erre vannak ezek a filmek, Szóval ez a motiváció mögötte. És akkor még hát, a eh, workflow -ról... Igen, mondjad? De az Instagram igaz, hogy Tehát mondod ezt, hogy átmentél ilyen izével, például a sárkány ellen, sárkányfű elvet követve, azt kell csinálni, én szerintem hogy az Instagramon ilyen, tudod, ilyen rövid blurböket posztolgatni, ríleket, meg, meg ilyeneket szoktak. Tehát azt is használják a megfelelően ezek, a, ezek, a, ezek az emberek, meg, meg ilyen. De előbb-utóbb el fogsz jutni arra, hogy to what end. Uh -huh. Tehát rengeteg, tehát ebbe, hogy minek sok több és több munkát lehet berakni, mindent lehet használni, tehát minden. Youtube, long form, akkor mit tudom én, Instagramon mennek ezek a rélek, tweetelgetni lehet izéket, mindent lehet csinálni, mi fog következni ebből az egészből, és én itt szoktam által megakadni, hogy, a, uh -huh. hogy, hogy akkor, ak ak ak akkor mi lesz, mert amikor az évelején beszélgettünk, hogy e szerintem az évelején volt az, hogy talán csináltad az első pár ilyen dolgot, vagy nem tudom, hogy akkor benne voltál ebbe az izébe, de mondhatod, hogy tudod, hogy ilyen uh -huh ilyen negatív rekorder, vagy három ember uh -huh. izé nézi, vagy nem tudom. Igen, igen. Tehát ahhoz képest most ez egy ilyen, ilyen, ilyen felfutása a biztos ez egy ilyen e, üzemanyag is a folytatáshoz, hogy nem. mit hogy csináld még nem teljesen, dolgokat, hogy nem van egy érdeklődés már. Aha. De... Inkább ez ilyen elhatározást tehát én így mondom, hogyha így megnézem a statisztikákat, az alapján, két következtetésre lehet nélkül az egyik, hogyha azt akarom, hogy így nőjön az érdeklődés, ugye az engagementet. Uh -huh. tartsuk, akkor az érdeklődés, nőjön az érdeklődés, nőjön a követők száma gyorsan, akkor erre kéne optimalizálni nagyjából mindent, tehát a, a magát, a szerkesztést, a vágásokat, amit elmondok, a fotókat is erre kéne, tehát akkor akkor, akkor maga az, amit szeretnék létrehozni, az nem arról szól, hogy én mit szeretek nézni, és nekem mik a gondolataim, meg az ízlésem, hanem arról szól, hogy ugye a piac mit igényel, és ez semmilyen formában nem érdekel. A, ami engem érdekel, hogy van egy feltételezésem, hogy, és, és ezért nagyon jó, hogy megtaláltam azokat a YouTube csatornákat, amiket én szeretek követni, hogy van más ember is, aki ezt a lassabb tempót szereti, elgondolkodni dolgokról, és nem arra hajt, hogy mi a legvideóklippesebb, gyorsvágásos kézi nice-tad experience, hanem megosztja a gondolatait, és engem mint néző ez érdekel. És arra vagyok kíváncsi, hogy vajon van-e olyan közönség, akit esetleg az én élményeim, gondolataim, képeim szórakoztat egy kávé mellett, vagy mit tudom én, két meeting között, vagy este leülve relaxás, és ezt szeretném megtudni, rátalálok-e valamilyen csatornán, esetleg a Youtube-on, olyan emberekre, akit ez érdekel, mert valamiféle, nem tudom, tényleg ezt, ezt nem akarom itt túljátszani, ezt a, na most akkor felveszek egy ilyen csálék alapot, és művész leszek, de hogy aki így ambíciózusan készít, Képeket, ami nem csak így reprezentatív, nem csak leírja a valóságot, hanem valami hangulatot próbál megmutatni, vagy valami élményt, vagy, vagy, vagy egy picit többet, az valahogy így igényli, hogy akkor más is lássa és reflektáljon erre a dologra, hogy hát akkor én így látom Puketben, ami vicces, vagy ami szép, vagy ami érdekes. Szóval lesz, hogy rátalálni olyan nézőkre, vagy olyan emberek, nem is felhetné, a néző a kurszóit, olyan emberekre, akit, akit esetleg érdekelnek ugyanezek a dolgok, és hát a, a többi csatornán az, az garantáltan nincs, nincs ott, és már többi ilyen social csatornán, hogy Insta, meg, meg egyebek, és akkor most Ar rámentem de, de... arra, hogy akármi is van, akárkit érdekel, ha nulla klik van rajta, akkor is ebben az évben szeretnék eljutni hat videóig, mert az elég teszt arra, hogy neki nekimentem ennek a projektnek, megpróbáltam egyre jobb terméket csinálni, megpróbáltam egyre jobban átadni a gondolataimat, és amíg egyből, meg kettőből, meg háromból nem derül ki, hogy van erre érdeklődő, szerintem 6 epizódból ki fog derülni, és akkor havonta egyet, most így az év végéig ki fogok, ki fogok rakni. De a fotókat hol publikálod? magát a képeket, vagy azokat nem publikálod egyáltalán? Csak azért, a... hogy így a szerkesztés, meg a válogatás, meg a szűrés folyamatán átmenjek. Van egy, nem, egyrészt nem használom a, szinte egyáltalán a magát a fő Instagram kontómat, ugye az fb2 Instagram, nem tudom, évek óta nem frissítettem. Az egy ilyen, ezt feladom című dolog volt. És akkor hogy második Instagram Kontót, amiben nem annyira érdekel, hogy konzisztens legyen, meg egy valami témáról, meg stílusban maradjon, mint ahogy ugye a street photography volt az fb 2 kontón, és van ez a fb 2 unfiltered nevű kontó, és akkor ott meg elég rendszeresen egy-egy utazás után, egy-egy pak fotó után leválogatok kilencet, abból is ott megosztom, és akkor az nem bánom, hogy filmfotók vannak benne, utazás, család, akármi, az egy ilyen szűretlen csatorna arra, hogy ezeket megosztam, és ezért nem is nagyon érdekel, hogy ott hányan követik, hányan lájkolják, nem lájkolják, az inkább csak arról szól hogy valahol azért legyen megosztva, meg át kelljen menjen azon a folyamaton, amit tudom, én a 2000 fotó, amit bankokba csináltam, hogy mi az a kilenc, amit megosztanék, vagy valami hasonló. Szóval megszoktam de... osztani a képeket, de nem feltétlenül várok semmi visszajelzés, mert azok a csatornák nem, nem nagyon. De most erre van egy reflexióm, mert ugye, mert az van, hogy mégis, sőt, neked van egy ilyen mastodon izéd is. Az egy Mhm. Az egy, de, de, de, de a mastodon is fotókat azért osztottál meg. Teszteltem, hogy azon rátalálok-e más fényképezéssel foglalkozó emberekre, és lesz-e ott valamiféle közösség, és, de, és nem. De, a de, válasz az azon, nem. És, és nekem van egy teóriám is, hogy, hogy, hogy miért? Mert például én F -f követője voltam az Instagram.com/per fb2, és föl is mentem rá, és azt látom, hogy itt ez nagyon ilyen színes feed. Tehát fölmész, és akkor uh -huh. nagyon sok fotó van rajta, és ilyen színesek, érdekesek, itt odígy így, így nézegeted, hogy, hogy mi van. Hát itt ilyen ázsiai életképek természetesen a, a uh -huh. téma, de azt mondod, hogy ezt megállítottad valamiért, uh -huh és itt megnézem, szeptember 24-én, 2021 be volt az utolsó poszt, de uh -huh. várjál, de az érdekesség az, hogy FB2 unfilteredre átmész, aminek nem voltam követő, azt tudtam, hogy létezik valamiért, uh -huh. és ö, reklámozza ugyanazt a YouTube csatornát a description, tehát gyakorlatilag ugyanaz, uh -huh. és ugyanúgy ázsiai fotók vannak benne. Uh -huh. És, na most son, amit mondani akarok, hogy, hogy én nem is tudtam, hogy létezik, tehát kicsit olyan, mint hogyha így meg kéne valahogy sejteni, hogy te hol vagy éppen az interneten, melyik bugyorba vagy aktív. Uh -huh. És szerintem ez nagyon sokat árt annak, hogy a közönség meg tudjon találni téged. Látod, itt vagyok én élő példa, hogy azt Aha. tudtam, hogy van ez a, egy, egy ilyen másik Insta-account, aminek van valami elmélete, hogy miért oda készülnek a fotók, de nekem látszólag ugyanolyan képek, mint a másik Aha. Ö, ö, ö, részen. De Nekem úgy tűnik, aki az eredeti instát követte, hogy te abba hagytad ezt a tevékenységet. Aztán kiderül, hogy most éppen YouTube-ot csinálsz, és van egy unfiltered rész is hozzá. Tehát Aha. szerintem nehéz megtalálni, a, ez, ez készül így a tartalom. Ugyanakkor... ha a, a közönség elől, nem? Ez úgy, <gül> <így>. <gül> úgy is lehet értelmezni, de, de meg tudom magyarázni, hogy, hogy miért... És, még meg, de, és de, de várjás, Ma, Mastodon is még ebbe az egészben benne van. Tehát, hogy volt egy idő, az tényleg az volt. ilyen egyszeri kísérlet volt. Az egy egyszeri kísérlet volt. Az egy ja. ilyen site project, amit kipróbáltam, és kíváncsi voltam konkrétan ott a communityre Semmi más cél nem volt. Még a, annyit szeretnék a védelmemre felhozni, és utána azt is elmondom, hogy miért nem frissítettem a fő Instagram account két okból, Na? De hogy Aha. a védelmemre felhoznám, hogy rendszeresen a Twitteren is, uh -huh. slash x, meg a Instagramon is, így rámutattam ezekre a dolgokra, tehát hogy aki követett mondjuk Twitteren, oda is rendszeresen megosztom a videókat legalábbis, tehát próbálom rácsenelezni az embereket, meglátod az Instagramra, is beraktam, hogy aki ráklikkel a profilomra, látja a YouTube csatornát, sőt, amikor Jobb képeket megosztok az FV2 unfiltered akántalán. Annyi fáradtságot vettem, hogy legalábbis ilyen, hogy hívják ez az Instagram tetején, ezek a mini videók short. Ja, rélek. rélek. Hogy oda berakok egy reklámozást, hogy új fotók bankokról, et FB2 Amfilter, de aztán belátom, hogy az algoritmus azt nem mutatja meg senkinek. Szóval próbálom rámutatni az embereket ezekre a csatornákra, akik bárhol követnek, ugye a, a Telegram csatornán, a Twitteren, az Instagram, mindenhol próbálom a, az aktuális projektet, ami most YouTube osztani. Miért állítottam meg a, ráadásul nagyon értékes, ugye rövid, rövid uh, Instagram ID, ugye az FB2, az viszont teljesen egy ilyen szorongós művészi ambíciókkal rendelkező embernek a nyomora, hogy miért állította meg. Szorongós művészeti emberekkel rendelkező hogy mondtad sorongós Művészeti ambíciókkal rendelkező embernek a nyomora. Ez fel is írom. Ambíciókkal rendelkező ember nyomora. Szóval... <há> Igen, mi, mi volt a mi volt Én a az Instagramra is, mint a Twitterre, nagyon korán feliratkoztam. Én hajlamos vagyok, ugye pont ezt említetted, kipróbálni új csatornákat, hogy mi van ott, mit lehet találni, milyen közösség van, milyen közönség van. Há, hogyne, nagyon hogy, tehát korán. Egy, tehát egy túlfogyasztó vagy, igen. Tehát egy Abszolút. túl, angolul, szó, fogyasztó, is. Uh -huh. Egy túl... Kíváncsi vagyok, én úgy fogalmazom. <gül> kíváncsi vagyok. Ezért, ezért van egy podcastunk, ami alapvetően technológiai, mert nagyon kíváncsi vagyok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Szóval, de, de miért ragad be az FB2 Insta? Visszatérekedett. Tehát amikor én létrehoztam az Instagram account az messze-messze megelőzi azt az időszakot, amikor engem aktívan elkezdett a fényképezés érdekel Akkor az FB2 kontót elkezdtem használni, mobiltelefonnal, mit tudom én, lehet ilyen korai iPhone-ok, -ok, lehet, hogy még a Nokia-s időkben, fene tudja, vagy a Windows Mobile-os időkben, csináltam mi tipikusan kaja fotókat, szétfilterezve. Nem is, nem is tudom, mi volt még az De előtt. De mindenki ezt csinálta annak idején. Még a influencer mi végtekered, vég ugyanezeket csináltak. A 2010-es a túl, ami az első ilyen fotó... De ez maga az Instagram Az előtt is volt mindenféle más. Hipstamatic? Lehet. Tehát az egész instázás innen alakult ki, hogy megjelent ez, hogy lejenek ilyen analóg, ott mimikázó filterek, Instagram is bevezette, mindenki ezt csinálta. Katasztrófa az egész. Ilyeneket osztottam meg, és ami követők feliratkoztak. Így van. Ami feliratkozók voltak az Instagramomra, az tipikusan annó, ilyen gasztró témában érdeklődő emberek, akik szerették ők is megosztani a kajájukat, hipstomatika megfélterezve. Ezen kívül heti meteor hallgatók, ugye, akik annó hallgatták a meteort, olvasták esetleg a blogjainkat, illetve követtek bennünket Twitteren, becsartornázott, hogy csomó ember, nagyon sok követőt ott felhalmoztam. És most megnézem, nem tudom, hogy be vagyok-e lépve egyáltalán, át tudok-e switch -elni. Másik kontómra hogy is van ez itt? Közben mondom, hogy találtam egy FB2-nek a, a main feedjébe 353 héttel egy egy, egy sző, szőke, asztétikailag, ös, research, releváns nőt. <gül> ez peter a covid -et. Igen. de is én is szóval, ott, ott van a, ez a show notes-ba beraktam. Ott van a main kontom, ugye... Képzeld, hogy belájkoltam ezt még annak őrület. Ma, ma, manapság már nem mernéd belájkolni, gondolom. Én már, én már nem látok semmit. Azt csak eladják. Bárki, bárki látja. Egyébként majd megmutattam, hogy mi az ott, amit még így érdemes belájkolni a régi kontomba, esztétikailag. Hát figyel, itt, itt beleg... a művész úr is. De itt, itt, itt, itt, itt alárakok még egy linket. Itt, itt vagy te magad a művész úr, valami Star Trek fotó. Nem ilyen James Bond van Mik vannak ő, itt? Ez ilyen? Van, van nagyon jó itt. olyan fotó, amin én is szerepelek. Most megpróbálom meg megtalálni, később majd berakom ide amit egy Szentzseni nagyon... Sörfesztiválon csináltam, és a benne vagyok én is meg. És, és teljesen ez... aktívan, gyerekek kicsik voltak még, akkor születtek, ilyen teljesen ja, aktívan ja. fotózgatott, izé, még mindig szóval, kis, egy kis izé, igen? Mi, hogy magyarázzam el. <laughs> szóval az FB2 kontot régen csináltam, és több mint ezer követő feliratkozott anno, akik elsősorban a tehát összefüggésben ismertek, hmm. meg a, esetleg a gasztró témába követtek be. És amikor nekem bekattant az agyam, nem tudom, 8 éve lehetett, 7-8 éve, és így rátaláltam erre a dologra, hogy én iszonyatosan érdeklődöm a fényképezés, és különösen a street, ilyen utcai fotózással kapcsolatban, akkor... Ekeztem ezeket a képeket rakosgatni ki a FB2 kontóra. És ennek a közönségnek, aki nem ugyanezzel a kattanással rendelkezik, egyrészt baromira nem volt érdekes ez a dolog. Tehát így az érdeklődés az csökkent, a lájkok csökkentek, nagyon gyorsan és dinamikusan. Másrészt nem is, nem is olyan fotók érdekeltek, meg érdekelnek engem, amik ezek a tudod, ilyen sablon, ilyen benger fotók, hogy vagy akkor gyönyörű naplemente, és akkor, mit tudom én, Japánban ez a piros ilyen kapu, és akkor valami modellcsaj ott áll előtt, és azt megosztod. Nem tényleg ilyen pillanatok az életből, emberek az utcán, ugye ez a kemény vonalas street photography. És ez egy nagyon réteg dolog. Na, nem, tehát a legtöbb embert nem érdekli a fotózás pont. Azon belül legtöbb embert nem érdekli az ilyen street fotografi, azon belül rengeteg embert nem érdekel, amit én fotózok, és így nagyon összehuppant a, a követés. A másik trend meg az volt, hogy mivel annó azt olvastam, hogy aki így követő bázist akar ebben az adott témában építeni, nagyon fontos, hogy konzisztens legyen a feedet, tehát valaki így rá talál egy képedre, mert annó még az Instagram gyakrabban beajánlotta a képeket, és mondjuk tetszik neki az a street fotó, amit ott megosztottam, és megnézi a profilomat, az egy ilyen turn-off, hogy mondjuk azt magyarul így elveszíti az érdeklődését, hogy ilyen nagyon eklektikus, diszonáns, vegyes tartalom van. És akkor próbáltam hosszú ideig az etfb2-t, így konzisztensen csak olyan képeket megosztani, ami stílusában passzol ehhez. De ugyanakkor rengeteg más képet is csináltam, akár napleventéset akár gyerekekről, akár filmre, régi digitális fényképezőgépés, és ez egy ilyen inkonzisztens dolog volt. Ezért csináltam a szűretlen feedet, be nem zavart, hogy eklektikus meg minden van benne, meg a színek se passzolnak, semmi, abban tényleg így beleömlesztettem, amit meg akartam osztani. Ez így felszabadította attól, hogy én nekem ezt így konzisztensnek kell tartani. Hát én antfordítan volt voltam volna, uh, hogy, Volt egy ilyen a... tervem, Igen? hogy az FB, FB2 neked a, a teljesen ilyen, ilyen unfiltered randomness. Mm. Most, hogy tekerem végig, már 2015-nél járok. Hát, hát az az, az, az igaz már a, igen, a, a szűrője. De most ennek ellenére elkezdte egy új kontót, ami lett a, az egy kac, kacsasz, hogy mondod? mondtad. Szóval volt egy ilyen terve, mm. amit még nem teljesen vetettem el, csak a, a minek kérdés itt is felmerült, hogy most már nyugodtan nem a továbbra is több követővel rendelkező etfb2 kontót, hogy ilyen kiválogatottabb, de kevesebb fotót időnként, de megfelelő rendszerességgel, amit az algoritmus szeret, megosszak, ugye a back katalógból a régebbi, ugye az elmúlt x évből készült képekből, de ez megint ilyen időt, odafigyelést igényel, és a, a miért itt előkerül, mert ott a követőim általában nem azok az emberek, és sőt, Ugye az is volt a kérdésben, hogyha egy új kontot csinálok, amire ezeket a képeket megosztom, bevonz-e olyan embereket, akit már ez érdekel, és több lájkot kapok-e? A válasz az, hogy ugye lett 376 követő rajta, de a lájkok száma, meg az, hogy az Instagram pályán bennek mutatja meg, az azért nem nagyon változott. Szóval ez egy ilyen csőd helyzet gyakorlatilag digitális csatornákban. És most legjobban az érdekel, hogy a YouTube-on mire jutok ezzel. Pont. De... Én azt nem tudom, hogy megértettem a, a, az indoklást ebben az egészben, de én nekem inkább az a... Én, én, én, én visszatérnék a főpontról aztán a, a dolgokat. És, és előbb-utóbb az úgy hogy majd hogy kialakítja maga a kis közönségét. Tehát, nem az van, én, én. Az, az az hogy egyik hónapról másikra csináltam ezeket a dolgokat, tehát a, az FB2 tehát, évek, éveken át hoztoltam, és rengeteg energiát fektettem be, hogy mit rakok ki, hogyan rakok ki, nem, Tehát így sok év, nem is egy év vagy két év, hanem több év van ebben. Sőt, ugye most már az FB2 unfiltered kísérletben is több év van. Tehát nem az, hogy én most csak egyik hónapról váltok másikra, és miért nem teszem bele az energiát, azért, mert nem működött az irány, és kísérlet ezek új, új irányokkal. Belátom, hogy hogy hmm. Ettől nem kell, hogy várjak megváltást, hogy hirtelen egy új kontót hozok létre, de, de legalább így újraindítom a kísérletet. Hát igen, jó, de a közönségnek meg kell találnia ezeket az új akármiket, és mire megtalálják, hogy elkezd felépülni a tartalmad hatására, addigra majd új izét. Ott van ez a glass startup, amilyen, ilyen rámegy erre a fotózás, uh -huh. meg, meg, meg és nem is említem a VSC t ami szintén egy ilyen létező, azért... Sőt, volt ugye a, egy ilyen akár... trend, hogy mindenki a veróra ment. Emlékszel, uh, arra pár uh, évben volt ez uh, a veró. Uh, na, arra az, az nekem ki is maradt, de a közös ismerősünket Orosz Pétert említeném, aki, aki időnként eszembe jut, hogy megnézem, hogy éppen mit csinál, és, uh -huh. és nála azért viszont hogy sose tudom, hogy hova kell menni ezt megnézni, mert uh -huh. ő is mindig más bugyorba kezd el posztolgatni, tehát ilyen kampányszerűen ilyen, most nem, akarlak, nem akarom ezt azt mondani, hogy te azt, azt csinálod, uh -huh. de ő kampányszerűen ilyen bugy, bugyorba kezd posztolgatni, és azt tudom, hogy most ezen uh -huh. az Instagramon is csináltam, most ezen a Glassen is csinálja, amit nehéz elérni kívül, hogyha nincs vagy vagy beregisztrálva, és és azt veszem észre, mint fogyasztó, hogy nem tudom, hogy melyik a friss. És úgy látom, hogy sosem uh -huh. is friss. És akkor lehet, hogy éppen nem is, is posztol, úgyhogy ilyen kicsit közönségnek ezeket nehéz így lekövetni, hogy éppen merre kell nézni az internetes TCP-IP csomagok között, hogy hova kell tekinteni. Mert, uh -huh. és, és szerintem ez egy nagyon fontos része az, ének a, a, az online megjelenésnek, tehát, hogy mindig lehessen tudni, hogy hova kell menni. Uh -huh. Majd, ha valakinek eszébe jut, hogy FP2 hol fotózik, akkor mindig tudjam, hogy hova kell menni. Uh -huh. és, uh, hát ez és teljesen szerintem... jogos visszajelzés. De igazából létezik-e ennek közönsége? Már ez a, ez a kérdés is felmerül, hogy létezik-e ennek közönsége, mert ugye Manapság mindenki fényképez, ugye mindenkinek van a telefonjában a fényképezőgépe, rengeteg, tehát folyamatosan ömlik ránk minden csatornából a, ugye a vizuális stimulus, és általában az érdekli, azokat érdekli a fényképezés, akik fényképeznek. És az relatíve kis szegmens, és hogy ezekre hogyan találok rá, és ezen belül hogyan találok olyanokra, akiket pont ezek az utazós, színes életképek érdekelnek, tehát ez elég ilyen quasi mission impossible. Úgyhogy És azért neked, jutottam arra, igen? Na, én Facebook hogy mondom. De azért jutottam kö közben... arra, hogy jelenleg azt csinálom, hogy amit én szívesen megnéznék tartalom a saját élményeimről, azt csinálom meg úgy, ahogy én szeretném, megosztom, aztán fölrakom, Erről a notifikációt megosztom mindig a Twitteren, a Facebookon, mindenhogy új videónk van. Tehát lehetőséget adok ezeknek a platformoknak, hogyha megosztják, amit posztoltam, akkor rámenjenek emberek. Nyilván egy ilyen sidebarba beleraknám ilyen oldaltéma, hogy, ami nem natív tartalom a Facebookon vagy a Twitteren, a sokkal kevesebb, lehetőséget kap az algoritmustól, hogy más elé kerüljön, tehát igazából, ha meg akarnék osztani videót, jobb eséllyel osztanám meg a Twitter nagyobb közönségnek, ha natívan oda tölteném fel Facebookon ugyanez a sztori. De mindesztétre megpróbálom az egyéb csatornákkal reklámozni, hogy van egy új videóm, gyere ide, és akkor, ha jönnek, jönnek, hanem nem, olyan videót csináltam, amire, amivel elégedett vagyok, és ennyi. Hál' Isten, nem, ez, nem ezen tartom el a családot, mert akkor stresszes lenne, de így, hogy csak ilyen, alig merem kimondani, de hogy ilyen kreatív ambícióimat, vagy művészi, művészeti ambícióimat osszam meg, arra oké. Okay. Uh -huh. uh, pedig Nekem a, a fő accounton 2014-nél járok, Aha. Már az ex-feleséget, gyerekeid kicsik voltak, hát 10 évvel ezelőtt, hogy mi volt, érted? És még mind, itt már Ázsiában mennek a fotók egyébként. 2013-ban jöttem ki ide. De amit mondani akarok, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes lenyomata egy emberi életnek. Tehát mondom, tíz évet most már feldolgoztam, és igaz, hogy nem minden nap posztolsz meg meg akármi, de látom az életet, hogy a gyerekek így fiatalabbak lesznek, a, most a két lányod, utána uh -huh. akkor nincsenek még meg, akkor, akkor utána elkezdők az előző házasságod, uh -huh. és menett rengeteg kajafotó, meg ázsiai ízék, meg mit tudom én, de maga a, a, a, a te életednek a lenyomata, ez, ez, ez, így, ez így visszajön. Tehát igazából hogyha majd a, a mesterséges intelligencia szingularitás kielemzi, hogy ki, ki mi volt, akkor ez lesz egy ilyen, izé, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen digitális nyomata. És, amit mondani akarok, hogy neked létezik egy ilyen meeting art, posztitekre dolgozós... Ja, volt uh, uh, uh, de hát nem egy időszak, hanem szerintem ezek tök jó rajzok. Ezt nem is gondoltad volna, ugye? Uh, és itt kigyűjtöttem egy pár linket egyébként, hogy valaki el tudja képzelni. Tehát uh, ilyen, ilyen, ilyen meglepően mélyebb esztétikai megjelenése a rajznak, mint amit emberek feltételeznének. És neked volt egy ilyen izéd, hogy, hogy, hogy, hogy rajzolgattál ilyen, ilyen, ilyen dolgot. A suriken... Ismered a surikent? Nem. A, a, a suriken egy ilyen hasonlóan, ilyen mítingeken rajzolgat, meg általában, mit tudom én, és önmagában ő egy UX researcher, igazgató akár, tudom én, -e, de, de, de nagyon jó rajzol például, és, és most egy eszembe jutott ez a, ez a, ez a míting is itt van, meg hát ugye most már magamat is megtaláltam, egy uh, 2014-es foton, én már rövid hajjal és nem hagyom abba, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van, mert Ázsia hatalmas van. Találkozom majd a legvégén. Izi, uh... <gül> De jövök ki a szülőcsatornába. De ne, neked volt egy kutyád? Nekünk több kutya is volt, igen. Magyarba? Magyarba, igen. A Csömörön volt egy kutyád? Csömörön, csömörön. Csúnya, csúnya halál volt ott kutya. kutyahalál. Meg fehér macskát látok még? Az is? Aha, a az még él. Meg volt egy másik macska, az ne. már elpusztult. Ez a, ez a fehér macska, ez 2013-on lefotozott. Akkor született ezek szerint? Pici volt, nem. igen, akkor kaptuk. Akkor még ilyen, ilyen állatposztok, meg volt egy ilyen círmos macska is, amit látok itt. Igen, ő már meghalt és elpusztult már. Aha. És de rengeteg, látod, tehát, hogyha fokó, már ilyen visszamész, még... akár Ázsiába is voltam, de mondjuk a posztoknak a túlnyomó többsége az ilyen kaja, meg mit tudom én, és semmiféle ilyen kompozíció, hogy akkor ez fényképként is működjön, az tehát ez maximum érintőleg sem van. Uh -huh. Tehát itt, ahol, ahol uh, sok macska kép van, az is ilyen érdekesebb tartalmak tehát ott volt mindig akkor ilyen érdekesebb architektúra, például uh, 2010-ez valamilyen post országból lehet szerintem, akkor ilyen, ilyen, ilyen fotó lenin, uh, kaja, kaja, kaja, de tehát gondolj bele a szalámi, valami izé, FB2 a háttérben. Tehát én, én szerintem innen kezdve érdekes lenne valahogy, hogy vagy legalábbis most, hogy gyerekek ott a laptop előtt ülnek. Most már kezdenek ilyen filtrezett tízékben, most kíváncsi vagyok, hogy hogy indult ez az egész. Hogy indult ez az egész. fb 2 most. Azt kell, hogy mondjam, sem más. Szerintem az elmúlt tíz éve biztos, hogy nem tekertem le az aljára. Igen? Hát én most ott hol járok? 2011. Megkérjük a hallgatókat, hogy akkor szkrólozzadak velünk, mert értelmetlenné válik az epizód. Figyelj, 2011. Répa levest eszik Schaffer József a régi szemüvegébe, és Bata Attila ül, mert ez valami epamos izé. Két, két láj! Like. <gül> ki, ki volt az a szerencsétlen? Na mindegy. 2011-ben Reptéren én ott vagyok, és ott játszok valamivel egy, egy, egy ilyen ruhába. Ezt, Gameboy? Nem tudom, mi lehetett. Az iPhone-omon játszott, 2011-ben ah, egy ilyen, ilyen nagy játék korszak volt. Ex-feleséged, <troll> ex itt van egy fotó, exfeleséged, feleséged 2010-ben megcsókol szájon téged, és... Hát ez előfordult. Ez, ez, ez egy szilveszteri buri, tehát mert 2010, december 30 ig is egy darab <tos> like van rajta, és azt tudod, hogy ki... én... <tos> Én vagyok az a like, Mert nekem piros most a szívecske, és egy darab lájk like mutatja, tehát én vagyok az. Uh -huh. De megyek tovább. <gül> ja. Tehát ilyen, a, azért megtaláltam a, a Csak hogy legyen podcast jellegű tartalom is, hogy ugye, hogyan, hogyan tovább? Tehát nyilvánvalóan ez nem egy működő hát, stratégia volt eddig. életművet kell folytatni. Uh -huh. <gül> <a>, szóval, <gül> amit szeretnék, Egyrészt, hogy legalább ezt a hat videót csinálni, és megnézni, hogy merre megy. Ugye azért mondom ezt a, csak ezeket az ezé videókat, én már nem tudom, két éve is csináltam ilyen vlogokat, de most, most sikerült összeállítani olyan hardware, meg konfigurációt, hogy ezek vállalhatók legyenek, ami korábban ja. nagyon problémás volt, hogy amikor egy utazás közben rögzítettem videót, nem volt megfelelő mikrofon setup. És például volt ilyen Sony ZV egy vlogger fényképezőgépem, amilyen rákötött, ilyen spici, shotgun mikrofon működött, és a, a háttérzaj, meg a hangminőség. Akkor se volt igazán értékelhető, meg aztán főleg, amikor az iPhone-nal csináltam az iPhone-ba beszélő dolgokat különböző konfigurációkkal, akkor is nem volt megfelelő minőségű a hang. És az baromi fontos, hogy ezeknél a videóknál, hogy maga a hang jó legyen. Tehát a kép szinte lehet akármilyen szar de a hangnak érthetőnek, meg tisztának kellene. Én se bírok rossz hanggal videókat megnézni. Egyébként eljutottam az aljára a rakott krumplihoz. Te is eljutottál, a rakott krumpli Aha. volt a legelső fotó. És aztán meg a macska macska content szétfilterezve. És me me meglepődnél, de mindenkinek így néz ki kell az Insta feedje, hogy, hogy illetve nagyon sok embernek, hogy elkezdték valahol az a valami izé, randomness-sel, és, uh -huh. és abban valami kifejlődött, és a legtöbben abba hagyták, meg valami koncepcionálisan próbálnak, izéli, valakiból influencerek lettek. <gül> uh -huh. És én személy szerint leizétem uh, invite-on a kontomat Instán, uh -huh. úgyhogy oda már nem lehet feliratkozni, és nem is posztolok rá. És uh -huh. uh, a flickr levő tartalmaimat meg letöröltem módszeresen, Na figyelj, akkor hogy, oké, szerintem zárjuk be, zárjuk be azzal, hogy akkor szerinted, ha továbbra is létezik olyan ambícióm, hogy fényképeket osszak meg, akkor kezdjem el újra használni az 1000 plusz követős FB2 kontót, vagy továbbra is használjam azt a kontót, amit már azok követtek csak be, nem a gasztró, meg a meteor témára bejövő emberek, hanem akiket erre feliratkoztak. Mind a kettő megindokolható tehát ezzel bele, beleraktam magam egy ilyen furcsa helyzetben. Én azt, azt gondolnám, hogy hmm. euh, igazából mindegy, csak legyen egy értelme a közönségnek, hogy, hogy milyen tartalmas, ne uh -huh. hova kell menni. Mert mert most a, Én próbálom FG2, mindenhova az... kiposztolni. Ugye a YouTube megosztásokat, legalábbis az Instagram, mint hogy beszéltünk róla, nem nagyon hoz közönséget. Nem volt, hogy bárki megszólított volna az Instagramon vagy kommentben, hogy ez jó kép. És ilyen továbbra is ilyen, de... hogy tudom én, tíz alatti lájkukat kapnak a képek. Tehát ez egy döglött platform számomra. Mármint melyik a döglött legalábbis platform? Legalábbis az Instagram. Ja, hogy azt egyet, tehát az t se akarod nyomatni már? Ezt inkább csak arra jó, hogy magamnak így azt mondom, oké, ez az a kilenc kép, amit ebből az utazásból megosztanék. Yeah. Ezt nem ilyen audience építésre használom, csak egy ilyen csatorna, hogy oké, ebből ezt, ezt a kilencet megosztom, és egyébként hozzátenném, hogy ezt a kilencet, ugye próbálom ugye úgy elképzelni, hogy valaki rámegy a profilomra, akkor működjön látványlag, és ezért vagy mondjuk elmegyek Phuketbe a Gyurival, akkor abból kilenc képet fogok kiposztolni. És, hogy elmentünk közösen a bankokba, kilenc képet fogok kiposztolni, mert úgy működik a grid. És uh, enny ennyire yeah. figyelek csak hogy ilyen szinten konzisztens És ugyanezt a kilenc fotót kiszoktam ragni a kínai ismerőseimnek a WeChat profilomra is egyébként, amit csak az ottani ismerősök látnak, mert még ugye szeglet. le van tiltva. Náluk le van tétve az Instagram is, meg a YouTube is, meg minden, úgyhogy ja. ha azt akarom, hogy a szerencsések fotós barátaim lássák, meg a kollégák, meg minden kódot kell rakni. Na mindegy, szóval nekem most jelenleg, ahol a fotó történeteimet megosztom ezekről az utazásokról, az a YouTube csatorna, akit érdekel, a, a, az jöjjön el. Így Így van. Ugye? Így van. De, tehát a kérdésem most a következő. Mi akadályoz meg, a, csak úgy kérdezem, hogy mi akadályozza meg azt, hogy az FP2 main Instagram kontódra kiírd azt, hogy van egy ilyen ahova posztolgatsz mostanában? Az a meglepő, hogy én úgy emlékeztem, hogy ezt megtettem, de ezek szerint akkor... Mert, mert ah, a bióban ah, nincs leírva. Igen. igen, mert egy linket lehet ugye profilodra És fontosnak találtam, ne? hogy a main dolog ugye a Youtube legyen. Ja, Ezért szokták az emberek egy... ezeket az ilyen külső szájtokat berakni, amire meg több linket lehet rakni. Ez a ja igen, igen, vannak ezek a a és, és megjelent ez a Kati Gindo, azt jutott, hogy ilyen, ilyen link aggregátorizé szájtok megjelennek uh -huh. azért, mert a Insta csak egy Insta link. Csak egy egyet De ek, tehát el tudod ezt képzelni, hogy az Insta-nál valaha született egy ilyen termékdöntés, hogy nem engedélyezünk linkeket uh -huh. elhelyezni a képeken, és a bióba egy darabot, és megjelent ez a, ez a modern mém, izé, hogy link in bio, animgifben is uh -huh. van már ilyen, izé, meg mindenhol. Tehát vasszáig ilyen súlya van, az, az egész társadalmat uh -huh. érintő, ilyen hatalmas befolyása van. Egy-egy faszkalapnak ott San Francisco-ba, akik uh -huh. ezeket így eldöntik. Te kényleg, ez a LinkedIn bio dolog. Ja, ja. És megjelentek ilyen, ilyen link megjelenítő szájtok, -ok, ahol a, ahol a fölrakhatod az egyéb prezentációt, például az OnlyFans-t. Vagy, indítsunk, meg Only <gül> indítsunk meg, a a a... <gül> egy OnlyFans csatornát. Már csak veszélyezzük az én portfóliómból ebben igazából. Egy heti metor OnlyFans-t, <gül> és És, miért értne? Lehetne izé. Szerintem ennek a mi korunkban, és nemünkben inkább ez a Patreon, ami ennek a megfelelője. Na várjál, és mi van akkor, hogyha tényleg egy OnlyFans jellegű tartalmat készítenik? Sekször, tessék. Oké, visszatér a... milyen ötletem volt egyébként? Igen. Mondjad. Olvastál ők őkám magazinokat annak idején? Hát olvasni nem feltétlenül olvastam. <gül> <De> jó, nézd, <gül> de, de ismert előtte az EKM magazin, mint olyan? A neve, így, neve, neve így ismerős. Egy kollégiumban voltunk, akkor ott volt az az izé, voltak ilyen ez egy német jellegű valami izé, ilyen szexlap, vagy, vagy pornográfizé, vagy ilyen, uh -huh. én, tudom én. És, és ma eszembe jutott, hogy, hogy meg fogom research hogy valahol az interneten vannak-e peszken elveizék belőle. Most te be jutott ez a valami, hogy a koleszba mentek körbe ezek az újság. Hát akkor abban az időben. <gül> Így jutottam el a OnlyFans tartalomhoz. Mindegy, egy ilyen kizárójel. <gül> Végrehajtottam a zárójel. Folytathatjuk a izet. É, igen, még... Így egy óra után, akkor, amit, amit el akartam így a tech témából mondani, hogy ami nekem nagyon sokat segített, hogy be, be tudjam egyáltalán indítani a vállalható vlog content gyártást. Ezt láttad ugye ezt a DJI Pocket 3 e, igen, ilyen mini videó fényképezőgépet, és ez, hogy mekkora csúcs dolog. Tehát amíg Küzdöttem konkrétan éveken át a különböző fényképezőgép, mikrofon, mit tudom én, milyen kombinációval. Két pillanat alatt be tudtuk pöccinteni, hogy fel tudjuk venni ugye, a közös videókat is. Van tök jó ilyen wireless nélküli mikrofon hozzá. Látod, hogy mit csinálsz. Elfér a legkisebb táskába is a dolog. Három másodperc, ugye kinyitod a képernyőt, és beindul a rögzítés rajta. Szóval nekem így Tech szempontból az nagyon fontos volt egyrészt, hogy megvan a tökéletes ilyen uh, kamerába beszélős setup, ugye a, beépít, a hozzáadott mikrofon, meg ez a DJI Pocket 3. Másik Aha. meg, hogy így eszközileg néztem, hogy ugye a nagy youtube YouTuberek, vloggerek azok ilyen Adobe vagy Apple, vagy ugye uh, egyéb ilyen termékeket használnak film Mm. És én alapvetően nem akarok ebben a témában nagyon milyen elmélyedni. Szeretem magát a folyamatát a szerkesztésnek, meg a, ugye a történetmesélés, meg minden. De, de ez a része, hogy mit tudom én, frémről, frémre vágni, átmenetek, filterezni, mit tudom én, color grading, stb. stb. Ez nem érdekel, és ez nem az a core tevékenység, nem az alap tevékenység, ami engem érdekel. Ugye például van ez a Da Vinci Resolve, amit legtöbben használnak ilyen cucc, és mindegyik elég sok figyelmet, meg gyakorlást, meg részletet igényel, hogy így jól tudjál dolgozni benne és az is segített nekem, hogy rátaláltam ilyen egyszerűbb eszközre, ami megcsinálja, amire szükségem van. Ez a CapCut nevű dolog, CapCut mm -hmm. nevű szoftver, és ezt meglepő módon a TikTok gyártója készíti, mint szoftver. Nyilvánvalóan arra van optimalizálva, hogy ilyen shortform TikTok videókat tudják csinálni, de tud exportálni YouTube-ba is, meg tud horizontális, vertikális videót is Csinálni, és pont annyira egyszerű, hogy ne legyen nekem nehéz, berakni a klippeket, kiválasztani a részeket, berakni a csatornákat, alárakni a zenét, úgyhogy aki hasonló módon esetleg úgy érzi, hogy nehéz ügy a... Hogy belevágna, belevágnanak Az iMovie az túlságosan buta, és túlságosan korlátozott erre. Először az a, azt használtam a vlogokra, de ez a CapCut az pont egyszerű, és erős, hogy az én igényemnek jelenleg teljesen megfelel. Tehát ez ilyen vágó szoftver kb. Vagy ez vagy lefett, olyan, mint ez az iMovie, csak azért jobb. Több kontroll van az outputta. Igen. Tudsz frame-re lépegetni előre-hátra? Sosem volt igény, hogy, ö, hogy ez meg legyen nekem. Én Aha. így egérrel szoktam így bejelölni a vágás, meg a pontokat. Aha. Hát igen, igen. Ne, nekem is megvannak a, a ez, ez, ez, a, ez a, a program az életemben, de ugye a munkámból kifolyólag ilyen más jellegű igényeim vannak, és, de rendszeresen használom, tehát hogy a pl újraindult plastikon is lesznek most posztok majd, amikor ezeket extenzívan alkaszom, sőt ma kiment egy izé, ahol a Elon Musk, Donald Trump, ai Tánc videóját hasonlítottam össze a, az eredeti Itt. számmal, hogy hogy nézett ki a, a, a dolog, és frémre megnéztem. Ezt meg lehet nézni ott a Na mindegy, ezt csak említettem, hogy, hogy nekem uh -huh. ilyen, én ilyen frém buzarátor vagyok. És akkor te -e milyen eszközzel szerkeszted ezeket? Uh, hát, én az ebből a megoldásoktól el, elmentem, mert nekem ha, hallottad ezt a Persze. indian völtést? Hardcore, igen. Megy a izé. Szombatreges, a okay, Szerjúzsics család. Varáló, mm. <laughs> bassz. Fia, grind. Megyek be a grindba, mindjárt, és akkor. Fejeztúrok. Fakje. Fakje. Oké. Ez Kedves hallgatóknak, még annyit mondanék, hogy volt még egy ilyen mélyebb téma, amit be akartam vezetni, de akkor azt majd a legközelebb idő. Ez a Blu-ray téma, ezeken akartam még pörögni, és hát, ott értem, összeraktam az... szintén kontentot. Okay. De még el akarok mondani egy nagyon fontos dolgot, anélkül, nem tudok tovább menni az, az, az, a grindba. Az a fontos dolog, a, mert ugye most deep dive voltunk az, Insta, az izében, mit tudom én, hogy hova érdemes föltölteni közönség, mi, stb. És most, ahogy én így végig a te Insta feededet, és a sajátomat is végig szoktam scrollozgatni valamikor, és mindig ugyanaz a refleksióm támad, hogy meg itt említettem is ebben az adásban, és szerintem ez a nagyon fontos rész, hogy ott közönség jön, közönség megy, meg mit tudom én, de hogy gyakorlatilag az Instagram az egyik olyan csatornája, ahol az életünk leképeződött valamikor. Uh -huh. Itt, tehát te, te az előző feleséged, a házi állataid, az izében uh -huh. uh, vagy a, a ringben, mint Szilveszter Stallone szemüvegnélkül a boxkesztyűiddel, Aha. Ezeket is azt, az Ez egyébként csak annyit, annyit tennék hozzá, hogy azt egyszer mentem ilyen boxerzésre, lefotózkodtam, és azóta is használom azokat a fotókat különböző social profilban. <gül> <Okay>. <gül> Na, de, de, de, de ennek a megtörténte abba idődátummal, időbélyeggel ott van, és Igaz, hogy nagyon szelektált, meg kaja, meg mit tudom én, de hogy gondolj bele, hogy nincs más, nem tudsz más, vagy legalábbis én nem tudok más olyan uh, helyre mutatni, ahol az életünk így megjelenik, mint egy ilyen lenyomat. Uh -huh. Annak ellenére, hogy lehet, hogy fél évig nem is posztoltása, meg mit tudom én, de hogy is visszajön az hogy kronológiailag, hogy hogy éltünk, és miket csináltunk, meg merre jártunk, meg milyen. Igen, sokszor, 40 ban milyen kajákat ettünk, meg ilyen, ilyen akár, uh -huh. meg ilyen undorító filterek, de, de én sose fogom elfelejteni, hogy egy, egyik-másik fotó, hát ott, hogy ez ekkor volt, és tudod így, így, így, így, már nem uh -huh. is emlékszel rá, hogy pontosan melyik évben volt meg mindent. Tehát így, ahogy már 50 évet leértünk ezen a, ezen a bolygón, az Instagram az, ahol gyakorlatilag így látod az életedet időben, teljesen adekvát izé Tök mindegy, hogy, hogy, hogy jó, igen, a, amikor még a saját magadat fotóztatni, meg a saját életedet dokumentáltad, de, de gondolj bele, hogy nincs más ilyen dolog. Tehát, hogy a, a, a, a leírtad az életedet, és visszagondolsz rá, tényleg az Instagram lesz az, ami végig tudsz menni, és egy ilyen, ilyen emlékek fognak készíteni. Izé. Olyan, mint, mint a készíteni egy ilyen fotóalmot az életedből, és időnként átlapozodna, na, erre jó az Instagram. És hogyha nem... Publikálunk már rá, vagy pedig elkezdünk tematikusan meshbox autókat fotózgatni az Instagramon, uh -huh. akkor ez mind meg fog szűnni. Tehát igazából,